Nakonec si vzal Elánius Igora jako kočího a průvodce a ze stráží kapitána Tetínka ještě jednoho vojáka, na nějž bude navždy vzpomínat jako na Tračníková. tam se stále ještě nevrátil z oné podezřelé výpravy, na níž se vydal, a Elánius by se raději upsal čartu, než by nechal budovu bez ochrany. Jiný výraz pro diplomata je ale špion. Jediný rozdíl spočívá v tom, že místní vláda ví, kdo jste. Hra tedy spočívala v umění být chytřejší než oni a ošidit je. Slunce poměrně hřálo, ale vál chladný vítr a v horském vzduchu byl vidět každý horský štít tak jasně, až měl Elánius pocit, že by stačilo natáhnout ruku a mohl se jich dotknout. Za městem bylo vidět sněhem pokryté vinice a hospodářství, tulící se k horským úbočím, kterým by se v Angmorporku říkalo stěny, ale o kousek dál už se nad nimi zavřely borové lesy. Jen tu a tam bylo z výšky vidět kus silnice nebo záhyb řeky. Igor na kozlíku si vesele notoval nějaké pohřební zpěvy. Řekl mi, že se Igorové hojí velmi rychle. Ozvala se Lady byla, No to by měli. Pan Struska říkol, že jsou tu velmi schopní chirurgové somi. Snad až na kosmetickou chirurgii. Kočár zpomalil. Jezdíš sem často, Igore? Pán spáč, mě zhem pozíhlel vyzvednout každý týden zprávy, bány. Člověk by řekl, že by bylo skoro jednodušší, kdyby se postavila jedna sběrná věž v bžonku. Hinži, ráda je zásadně proti tomu, pány. A ty? Já mám velmi moderní názor na věc, pány. Věž už se tečila nedaleko. Prvních několik metrů bylo vybudováno z kamene s úzkými zamřížovanými okny. Na tomto základě pak byla vybudována vlastní dřevěná věž. Byla to celkem promyšlená záležitost. Nepřítel by rychle zjistil, že je velmi těžké kamenou dolní část dobít nebo podpálit a uvnitř byl dost velký prostor na zásoby všeho druhu, aby umožnil přičkat i delší čas obléhání. Navíc každý útočník si musel být vědom toho, že posádka nahoře mohla 30 vteřin po začátku útoku signalizovat o pomoc. Společnost byla bohatá. V tomto ohledu byla stejná jako přepravní kočárové společnosti. Když náhodou některá z věží přerušila provoz, Netrvalo dlouho a objevil se někdo, kdo kladl mnoho nepříjemných, ale především v konečném důsledku velmi drahých otázek. Tady neplatili žádné zákony a ti lidé, kteří přijeli potíže s věžemi vyšetřovat, měli obvykle ve zvyku nechat po sobě dosti důrazné poselství okolnímu světu, že na věže je lepší nesahat. To už věděl každý, a proto bylo dost zvláštní vidět, že velké signální paže semaforu jsou nehybné. Elániovi se zježili vlasy v zátelku. Zůstaň ve voze, si bylo. Něco není v pořádku? To si zatím nejsem jist, odpověděl Elánius, který se jist byl. Vyskočil z kočáru a mávl na Igora. Du se podívat dovnitř. Kdyby došlo k nějakým nepříjemnostem, dostaneš, Lady si bylo v pořádku na vyslenectví, ano? Elánius se natáhl zpět do kočáru a zatímco se pokoušel nedívat se na svou ženu, zvedl polstrování jednoho ze sedadel a vytáhl meč, který tam ukryl. Somi! Promiň, miláčku, myslel jsem si, že bych měl mít jeden zásobní. Vedle dveří bylo táhlo se šňůrou ke zvonku. Elánius za ní zatáhl a od někud z hora zaslechl za zvonění. Když se chvíli nic nedělo, zpusil dveře. Otevřeli se do kořán. Uvnitř vládlo ticho. Tady je hlíd. Elánius se zarazil. Vždyť to není hlídka žene. Ne tady. Tady placka nefunguje. On je přece jen nevhodně zvědavý čmuchol, který do všeho strká nos. Je tady někdo? Místnost byla plná pytlů, beden a sudů. Bytelné dřevěné schodiště vedlo do vyššího patra. Elánius vylezl do místnosti, která byla kombinací ložnice a mužstva pro posádku. Byly tam jen dva kaválce, přikrývky byly odhozené. Na podlaze ležela židle. Na stole bylo jídlo, vedle něj pečlivě položený nůž a vidlička. Na sporáku se něco v kovovém hrnci zcela vyvařilo. Elánius otevřel dvířka malého sporáčku a ozvalo se hlasité hůb, když náhlý přívod vzduchu znovu rozdmychal plameny na začernalém dřevě. A zhora se ozvalo tiché cink kovu okov. Podíval se na žebřík a napadací dveře vedoucí do dalšího patra. Každý, kdo se pokusí jimi prolézt, nastaví hlavu v příhodné výšce pro čepel nebo botu. Trošku ošemetné, že, vaše vznešenosti? Zval se mu hlas nad hlavou. Měl byste vylézt sem nahoru. <hým> <hým> Hop tamé? Je to prakticky bezpečné, vaše vznešenosti. Jsem tady jen já, hm, hm. A to mám považovat za bezpečné, ano. Elánius vylezl po žebříku. Hop tam seděl u stolu a probíral se štůzkem papíru. Kde je posádka? To je, vaše vznešenosti, právě jedna z těch záhad. A ti druzí? Hop tam kývil k dalšímu žebříku, který vedl výš. Podívejte se sám. Ovládací prvky paží semaforu byly důkladně zničeny. Ze složitého pohyblivého rámu ztraceně trčeli polámané latě a kusy drátů. Prašikovné a zkušené lidi několik hodin práce, řekl bych. Zabručel hoptam, když se Elánios vrátil. Co se to tady stalo, trsko? Myslím, že muži, kteří tady žili, byli přinuceni odejít. <ský> A to v jistém spěchu. Ale vždyť je to opevněná věž. Ano, ale občas museli na dřevo. To víte, společnost má sice svá pravidla, jenže pak nacpe tři mladíky do nějaké opuštěné věže, kde mají žít bůh ví kolik týdnů. Čeká se od nich, že se budou chovat jako nějaké figurky na klíček. Vidíte ty dveře nahoru ke kontrolnímu mechanizmu? Tak ty mají být neustále zamčeny. Jenže vy, vaše vznešenosti, právě tak jako já, protože jsme, jsme mizerové? No, tedy, hm, hm, dejme tomu, my bychom vymysleli nějaký systém, který by zaručoval, že věž nemůže vysílat, pokud nejsou dveře zavřeny, je to tak? Něco takového, určitě. A také bychom dali do pravidel, že přítomnost každého návštěvníka ve věži má být, musí být automaticky ohlášena sousedním věžím. Pravděpodobně ano, pro začátek. Ale jak se současná situace má, pak bych řekl, že každý trochu slušně vyhlížející bezbraný návštěvník s jablečným koláčem pro mládence by tady byl vítán. Mají dvouměsíční služby. Celou tu dobu nevidí nic než stromy a zase stromy. <hým> Žádná krev, žádné stopy zápasu. Prohlédl jste to venku? Vesta ji by měl být v kůně. Je pryč. Jsme tady víceméně na, na té půdě. Našel jsem vlčí stopy, ale vlčí stopy jsou všude kolem. A vítr sebou nese sníh. Jsou prostě a jednoduše pryč vaše vznešenosti. Jste si jistý, že útočníky někdo vpustil dveřmi? Každý, kdo by dokázal přistát na horní plošině, by mohl v jediném okamžiku proskočit oknem dovnitř. Myslíte upír? Je to jen taková myšlenka, chápete? Ale nikde není jediná kapka krve. Hmm, bylo by škoda plýtvat drahocenou potravou. Jen si vzpomeňte na všechny ty hladovějící děti v Muntabu. A co je zase tohle? Zpod dolního kavalce vytáhl středně velkou bedínku. Uvnitř bylo několik kovových trubek, asi 35 cm dlouhých, otevřených na jednom konci. Jezevec a normál Angmorpork. Hmoždířová světlice, červená. Lehký typ, nepatří do úst. To je raketa, pane Strusko, viděl jsem je na lodích. Okamžik tady jsem četl něco, hop tam začala listovat v knize ležící na stole. Mohli vystřelit poplachovou světlici v případě, že by měli opravdu těžký problém. Ano, nejbližší věž směrem k Ankmorporku by pak poslala dvojici mužů, a ze střediska dole na pláních by vyrazila větší skupina mužů. Berou zničenou věž velmi vážně. No to věřím, protože pak by je to mohlo stát pěkné peníze. Přikyvoval Elánius a nahlížel do ústí světlice. Potřebujeme, aby tahle věž fungovala, Truskou. Nestojím o to být tady odříznut od světa. Cesty zatím nejsou ještě tak špatné, Syre. Mohli by tady být zítra večer. Elánius vytáhl střelu z pouzdra. Pak se se zvláštním výrazem zadíval na hoptama z Neudělají nic, dokud se neodpálí rozbuška v základně. Jsou velmi bezpečné a jako zbraně nejsou k ničemu, protože se s nimi nedá zamířit a kromě toho jsou stejně jen stvrzené lepenky. No tak pojďte, vyneseme to na střechu. To nemá cenu, dokud se nesetmí vaše vznešenosti. <ský> pak ji uvidí několik věží na obě strany, nejen ty dvě nejbližší. Ale jestli dávají posádky v nejbližších věžích pozor, pak nemůžou minout. Jenže my nevíme, jestli tam je někdo, kdo by dával pozor, siré. Co když se tam stalo to též, co se stalo tady? <ský> Dobří bohové, no snad si nemyslíte, že. Ne, pane, já nemyslím, pane. Jsem jen občanský zaměstnanec. Radím ostatním lidem. <ský> A oni pak začnou přemýšlet. Moje rada je počkat hodinu či dvě, to už věci neublíží. Moje rada je, abyste se s Lady Sibylou vrátili zpět do města. Jen co se trochu setmí, odpálím tu světlici a pak se vrátím i já. Tak moment, já jsem velící. Tady ne vaše vznešenosti. Vzpomínáte? Tady jste civilista, který překáží. <kly> Nebojte se, budu tady v bezpečí. To posádka očividně nebyla. Jenže já nejsem Oni, hm, hm, už pro bezpečí, Lady byli vaše vznešenosti vám radím, abyste odjeli hned. Elánius zaváhal, protože nenáviděl skutečnost, že hop tam má nejen pravdu, ale bez ohledu na popírání té skutečnosti myslí způsobem, jakým měl myslet Elánius sám. Vždyk byl pro všechny jen na odpolední výšce se svou ženou. Tak dobrá, ještě jednu věc. Proč jste tady? Pana Spáče naposled viděli, když jsem vezl nějaké zprávy k odeslání. Hm. a mohu oprávněně předpokládat, že váš pan Spáč nebyl ten druh diplomata, který by se nejlépe hodil k rozdávání obložených chlebíčků. Hop tam se slabě usmál. <těží> tak nějak, Sirhe. on patřil k tomu, Opačnému druhu. <skrý> Myslíte tomu vašemu? <skrý> a teď už jeďte, vaše vznešenosti. Za nedlouho zapadne slunce. <skrý> Desátník Noblhoch, prezident a zakladatel cechu policistů, přehlédl své věrné. Dobrá, pak běžte jednou. Co chceme? Stávková schůze už probíhala nějakou dobu, a to v baru. Policisté už začínali být mírně roztržitý. Policista Pink zvedl ruku. Právo na podání stížnosti, oddělení pro řešení stížností, reorganizace pravidel pro povýšení a... a... Lepší nádobí v kantíně, Ozval se někdo. A od neoprávněných obvinění z loupeží zacharózy. Nevíc než sedm noční za sebou. Zvyšený přijídel bát? Ročně alež pan od odpoledne na pohřeb babičky. Zrušení povinnosti platit krmení za poštevní luby. Dalšího panáka. Poslední požadavek se setkal se všeobecným souhlasem. Policista půlbotka vstál. vstal. Stále ještě ve volném čase organizoval kampaň pro oživení práv nemrtvých a věděl, jak podobné věci fungují. Ne, ne, ne, ne, ne. Musí to být mnohem jednoduší. Musí to mít důraz a rytmus. Jako řekneme, co chceme, dum, dý, dum, dý. Kdy to chceme? Teď. Je vám to jasné? Musí to být jeden jasný požadavek. Zkusme to znova. Co chceme? Policisté se najistě rozhlédli jeden po druhém a nikdo nechtěl být první. Dalšího panělka? odvážel se nakonec někdo. Jo, přidal se někdo v pozadí. A kdy ho chceme? Teď! Zdá se, že tohle tady fungovalo, Zabručel nově, když policisté oblehli bar. Co budeme ještě potřeba bát v Označení hlídek informoval policista Půlbotka. Musíme mít hlídky? Samozřejmě. V tom případě potřebujeme velký plachový barel, abychom v něm mohli pálit staré dřevo, zatímco budeme hlídkovat. A proč to? Musíme stát kol kolem toho barelu a hřát si nad ním ruce. Pak lidi poznají, že si úřední hlídka a ne skupinka darmošlapů. Jenže my jsme skupinka darmošlapů noby. Rozhodně si to o nás lidé myslí. Dobrá, pak aspoň budeme skupinka zahřát barmošlapů. darmošlapů. Slunce už bylo sotvo na šíři prstu nad obzorem, když v kočár vyrazil od věže. Igor popohánil koně byčem. Elánios vyhlédl z okna na ubíhající okraj cesty, který byl jen několik desítek centimetrů od kol a několik desítek metrů nad hladinou řeky tam dole. No, proč tak rychle? Zvolal. Musíme být doma do slunce z západu. To je tradice. Velké rudé slunce klesalo mřížovým mrakům. No, to guny. Když tu tomu chudáku viděla redůst, řekla Lady Sybilla a zavřela okénko. Poslíš, Sami, co se stalo v té věži? Víš, nechtěl bych tě zbytečně předělávat starosti. Poslíš, takže když si mi teď skutečně ty starosti přidělal, tak už bys mi klidně mohl říci, o co jde. Co tomu říkáš? Elánius se vzdal a podělil se s ní o to málo, co věděl. Někdo je zabil? Je to možné. Mohli to být ti somí lidé, kteří na nás nastržili lejčku v průzmyku? Myslím, že ne. Jak se zdá, nebude to ta pravá dovolina sami. Víš, dělá se mi špatně z toho, že nejsem schopen cokoliv s tím udělat. Kdyby to bylo v Ankmorporku, prosím, tam bych měl stopy, styky, nějakou mapu a tady. Podle mě každý něco ukrývá či tají. Nový král si myslí, že jsem blázen, velkodlaci se mnou zacházeli, jako kdybych byl něco, co přitáhla kočka z ulice, a jediná osoba, která se ke mně chovala trochu slušně, byla upírka. Kučko, ny? cože? Vlkodlaci nenávidí kučky, To si vzdáleně vybavují. Ne, rozhodně nemají pro kočky slabost. Hmm, no dobrá, tak mají slabost pro psy. Taky nemají rádi slova jako koupel nebo vlhký. Kromě toho mám dojem, že kdybys po baronovi hodila hůl a netrefila, vyskočí a bude tě aportovat. Myslím, že bych ti měla říct něco o těch kubercích. Obrátila se k němu Sybila, když se kočár řítil další zatáčkou. Cože ty myslíš, že nemá to správné domácí vychování a... Já myslila kuberce nový slanictví. Víš, že jsem řekla, že musím místnost změřit? Poslíš, ty míry v prvním patře nejsou v pořádku. Nechce vypadat netrpělivě drahoušku, ale je teď správná chvíle na to probírat koberce? Co my... Ano, drahá, přistáni loskově myslit jako manžel a začni mě poslouchat jako policajt. ano? Elánius vešel do budovy vyslanectví a zavolal na vášku a pleskot. Vy dva námi dnes večer půjdete na ples. A bude to každopádně noblesa. Máte na sebe ještě něco jiného než svou uniformu, seržante? Ne, pane. Dobrá, skočte si za Igorem. Pokud znám někoho, kdo se dokáže ohánět tyhlou a nití, je to on. Co vy, Pleskot? Já mám, ahm, jsem si. šaty, řekla Pleskot a stydlivě sklopila oči. Vážně? Ano, pane. Výborně, skvělé. Musím vás dva začlenit do personálu vyslanectví. Pleskot, vy budete vojenský ataše. Hmm. Zabručil navážka zklamaně. A vy, na vy jste kulturní ataše. Trol se viditelně obveselil. Nebudete toho litovat, pane? No jsem si jistý, že nebudu. Ale teď bych tě poprosil, abys šel se mnou. Je to kulturní záležitost, pane? V širším slova smyslu. Pravděpodobně. Elánius vedl Sybilu a trola nahoru po schodech a do kanceláře, kde se zastavil před jednou stěnou. E, myslíš tuhle? obrátil se k ženě. Onu, je velmi těžké si toho všimnout, dokud nezměříš všechny místnosti, ale ta zetí je opravdu velmi silná. Elánius přejel prsty po dřevěném obložení a hledal něco, co by mu pod prsty najednou udělalo cvak. Pak ale ustoupil. Dejte mi svůj samostříl, seržante. Prosím, pane. Elánius se pod zbraně zapotácel, ale podařilo se mu ji udržet zaměřenou na stěnu. Půsliš? je tu moudrý, co Elánius okrok ustoupil, aby lépe zamířil a pod patou mu kleslo jedno prkno podlahy. Ve stěně se nehlučně odsunul kus dřevěného obložení. Vyděsil jste tu to zeď k smrti, zabručil lojální navážka. Elánius mu podal samostříl zpět a snažil se vypadat, jakože přesně tak mělo všechno proběhnout. Čekal tajnou chodbu. Jenže tohle byla malá dílna. Na policích byly větší sklenice se štítky, na nich stálo například vrstva Nový svět, area 21, tuk prvotřídní kvality, velká díra. Byly tam kusy rozpadajícího se kamene, ke kterým byly připevněny lepenkové vysačky s nápisy jako úroveň číslo 3, šachta 9, důl dvojitý nosák. Byla tam řada zásuvek. Jedna z nich byla plná různého make a to včetně mnoha sad falešných vousů a vlásenek všeho druhu. Elánius mlčky otevřel jeden ze zápisníků, které byly srovnány do úhledných hromádek. Na několika prvních stranách byla tuškou načrtnuta mapa ulic Bžonku propletená rudými liniemi. Dobří bohové, vydechl a horečně listoval zápisníkem. A podívejte se na tohle. Mapy, kresby, náčrtky, celé stránky o zkouškách a kvantitativních rozborech tukových ložisek. Páni, tady se říká, jak se zdá, mají nová tuková ložiska, přestože zatím vypadala slibně vysoký obsah těkavých kyselin a pravděpodobně budou velmi rychle vyčerpána. A tady se říká, Vlkodlaci očividně plánují převrat na období těsně po ztrátě mazance, kdy nastane celkový chaos. K. hlásí, že mnoho mladých vlkodlaků teď následuje V., který změnil způsob hry. No tyhle věci, tyhle informace, to je vyzvědačství. A já si říkal, jak je možné, že veterináři toho vždycky tolik ví. O, tu si smysl. Že se mu ty věci zdají, drahý? Ale tady je tak neuvěřitelné množství podrobností. Poznámky o lidech, stránky čísel, otrpasličí produkci, politická šeptanda. No, nevěděl jsem, že děláme takovéhle, že se zajímáme o takové věci. Ty přece taky neustále používáš špiony, drahý? No, to tedy ne. A co ti lidi, jakou je starý smrďa Rum, nejde to chosy nebo usmolený Michal? To není špionáž, to není stejné, to jsou jen získané informace. Nemohli bychom dělat to, co děláme, kdybychom nevěděli, co se děje v ulici. Dobrá, a veterinary možná myslí v termínech trochu větší ulice. Je tady spousta takových informací. a no Podívej, nákresy, další vzorky rudy. A no co je k čertu tohle? Bylo to oválné a velké asi jako balíček cigaret. Na jedné straně byl skleněný kroužek a na boku několik páček. Elánius stiskl jednu z nich. Otevřela se malá dvířka Vykoukla nejmenší hlavičky, jakou kdy viděl mluvit a řekla – Co je? – To znám, na váška. To je nanomužík, stojí přes sto tolarů a jsou fakticky mrňaví. – Strážně, už mě nikdo nenakrmil, vachaj je ječel skřítek. To je ikonograf tak velký, aby se dal ukryt v kapse, vrtěl hlavou Elánius. To je něco pro špiony, stejné svinstvo jako navážku v samostříl. A podívejte, z místnosti vedlo několik schůdků dolů. Opatrně po nich sestoupil a otevřel dvířka, na něž narazil dole. Do tváře ho udeřila horká vlna. Podala by sem svíčku, drahoušku? Ve světle svíčky pak nahlédl do dlouhého temného tunelu. Stěny byly lemovány rezavými trubkami, z nichž v každém spoji unikala horká pára. tudy se mohl pohodlně dostat ven i dovnitř, aniž ho kdo zahlédl? V jakém špinavém světě to žijeme? Oblohu zatáhla mračná. A když hop tam připravil rudou světlici na plošinu pod signální křídla, vířil už vítr kolem běže hustá oblaka sněhu. Zapálil několik syrek, ale vítr je uhasil dříve, než kolem nich stačil spojit ruce. sakru, sklouzl po žebříku do tepla uvnitř věže. Bylo by lepší strávit noc tady, pomyslel si, když se přehraboval v zásuvkách. Noc pro něj neskrývala příliš mnoho hrůz, ale tahle bouře dávala tušit další příval sněhu a pak budou horské cesty zrádné. Nakonec ho něco napadlo. Otevřel sporák a velkými kleštěmi z něj vytáhl žhavé poleno. Když ho vynesl na vrcholek věže, vítr ho rozdmychal do plamene. Přiložil ho k otvoru v základně válce. Hmoždíř vybuchl s nepříliš hlasitým PUT, které se téměř ztratilo ve větru. Trubice se překlopila do sněhu a o několik vteřin později vybuchla 50 metrů nad vrcholkem věže rudá raketa a zaplavila jasným rudým světem okolní prales. Hop tam právě stačilo sestoupit do místnosti, když se ozvalo zabušení na vstupní dveře. Zarazil se. V tomhle patře bylo okno s okenicí. Jak se zdálo, ti, kdo věž navrhovali, došli k užitečnému rozhodnutí, že bude dobré dát posádce možnost podívat se dolů, kdo to klepe. Před dveřmi nikdo nebyl. Když vylezl zpět do místnosti, ozvalo se zaklepání znovu. Hop tam si uvědomil, že po Elánejově odchodu nezamkl dveře. Teď už ovšem bylo litovat. Jenže hop tam z trska absolvoval ústav, proti němuž by byla škola tvrdých ran školou měkké cesty. Zapálil svíčku a nehlučně sestoupil po žebříku do temnoty, zatímco po zásob a materiálu tančili a poskakovali stíny. Svíčku postavil na jednu z beden, spod kabátu vytáhl svůj speciální samostříl a s jistou námahou jej natáhl o stěnu místnosti pak zatočil pravou dlaní a do ruky mu skočila dýka. Poté klepl jistým způsobem podpatky a cítil, jak z podrážek vyjeli krátké čepele. Nakonec se usadil a čekal. A za zády mu něco sfouklo svíčku. Když se otočil a střela z kuše vyletěla do tmy, máchl pravou rukou z čepelí do prázdna. V tom okamžiku ho napadlo, že na dveře se dá klepat z obou stran. Byli opravdu velmi chytří. Hm, hm. Pleskot se zatočila kolem dokola, lépe řečeno se o to pokusila. Pro trpaslíky to nebyl přirozený pohyb. Vypadal ty velmi hezký. A navíc jsou až na zim takže si nikdo nemůže stěžovat. Pokud by se ovšem alespoň částečně nevyznal v dámských módních trendech. Potíž byla v tom, že dnešní nemohla jinak, musela na ně myslet jako na nové trpasličí ženy, se ještě tak docela nerozhodly, co a jak. Lady byla obvykle nosila plesové šaty ve světle modré, což byla barva, již často volily dámy jistého věku a původu, aby spojili maximum klidného tichého stylu s maximální nenápadností. Jenže trpaslická děvčata slyšela o cekínech. Zdálo se, že došla k pevnému a neochvějnému rozhodnutí, že když mají bořit tisíce let podzemních tradic, udělají to pro víc, než jsou nějaké směšné dvoudílné kostýmky nebo decentní perly. O, červená je opravdu pěkná barva. Červená je moc pěkná barva. Jsou to moc hezké červené šaty. Ehm, a, a ta péra? Hm, ale ten pitel v něm neseš sekeru, víš? Není vlast zdabný? Ne, ne, to ne. Kdybych já nesla na zádech velkou sekeru v pouzdře a šla na diplomatický ples, Taky bych si přála, aby byla co nejzdubnější, ale je to přece jen hodně velká sekera. Myslíte si, madam, že nějaká menší by byla hodnější, jako večerní model? Pro začátek by to možná nebylo špatný. Jen pár rubínů zasazených do toporka. Onu? Přikývla lady byla s odevzdaným výrazem. Konec konců, proč ne? A co já, vaše vznešenosti? Zadunil Navášku v hlas. Igor se rozhodně při téhle příležitosti vytáhl. Použil několik obleků, které našel ve skříních vyslanectví a uplatnil na nich stejně průkopnický chirurgický styl, Jež používal při záchraně dřevorubců a jiných lidí, kteří omylem zabloudili do nezdravé blízkosti pásové pily. Trvalo mu pouhých 90 minut, než kolem navážky vytvořil smělou konstrukci. Nedalo se pochybovat o tom, že je to večerní oblek. Ve dne by to možná neprošlo tak hladce. Troll vypadal jako stěna uhelné sloje ozdobená motylkem. Jak si v tom cítíš? Hrála Lady se byla na jistotu. No, je mi to nějaký těsný tady kolem toho, eh, jak se ten kousek jmenuje. No, tu opravdu nemám nejmenší ponětí. Douti eh, mě to tak trochu se šourat, ale. Cítím se velmi diplomaticky. Ale mu střílny. Jenže ona svoji sekeru má. Ty posličí sekery jsou přijímány jako tradiční kulturní artefakt. Nevím, jaká je tady uznávána etiketa, ale myslím, že by ti prošel na vážku. Konec konců dodala v duchu pochybuji, že by se ti ho někdo pokusil vzít. E, samostříle není kulturní e, tento. Obávám si, že ne. E, mohl bych si ho nějak pěkně ozdobit třeba. Ne, tu by nestačilo. Obávám se, že... Och, sami. Ano, drahá. Usmíval se na ně Elánius, který právě scházel po schodech. Ale tu je přece jen tvá uniforma hlídky. Co tvé vévodské znaky? Já je nemůžu najít, odpověděl Elánius s výrazem nevinnosti. Obávám se, že v prusmiku spadl z kočáru nějaký vak. Ale mám helmu z pery a Igor mi vyleštil hrudní plát tak, že se v něm mohl zlížet, i když nevím, proč to dělal. Když viděl její výraz, o něco ustoupil. Vévoda je přece vojenský výraz. Žádný voják by nešel do války v punčocháčích. Rozhodně ne, kdyby se obával, že by mohl padnout do zajetí. To mi připadá velmi podezřelé, Samueli. V tomhle mě navážka jistě podpoří. E, to je jasný, pane... Když mi ke mně naznačujete, že mám říct, že. No dobrá, ale raději už bychom měli. Dobrý bože, to je pleskot? Ano, pane. No, pomyslel si Elánios, konec konců pochází z rodiny, jejíž členové v podivných oděvech odcházejí čelit explozím daleko od slunce. Překrásné! Podél tunelu vedoucího do míst, kterým Elánius sám pro sebe začal říkat dolní bžong, byly zapáleny lampy. Trpasličí stráže mávnutím posílali kočár na další cestu při pouhém spatření Ank Morporského znaku. Ti kolem obrovského výtahu už tak jistí nebyli, ale sam Elánius se toho pozorování mlejdy si byli dost naučil. Ona se tak sice chovat nechtěla, ale jednou se tak narodila. Jako zástupkyně třídy, která se tak chovala vždycky. Procházeli jste pak světem, jako kdyby absolutně neexistovala možnost, že by vás někdo zastavil nebo se vás dokonce na něco vyptával a většinou se skutečně nic takového nestalo. Když se výtah s hlasitým hřmotem rozjel dolů, Všiml si Elánius, že v něm zdaleka nejsou sami. Většinou tam byly diplomaté, které Elánius neznal, ale byl tady také v jednom rohu kvartet trpasličích hudebníků, kteří vyluzovali příjemnou, i když mírně znepokojující hudbu, jež se prokousávala Elánovi domyšlenek tím více, čím déle nekonečný sestup trval. Když se dveře otevřeli, slyšel, jak se Sibila úžasle nadechla. Měla jsem důjem, že si říkal, že tu tady dole vypadá jako neby za hvězdné nocí sami. No, jak vidím, tak opravdu povytáhli knot. Všude po stěnách plály tisíce svic zastrčených v držácích, ale hlavní, co přitahovalo oči, byly lustry. Byly jich celé tucty, každý alespoň čtyřpatrový. Elanius, který byl vždycky připraven hledat za každým zázrakem nitky, jež ho způsobili, si všiml množství trpaslíků, kteří pracovali u jeřábů a otvory ve stropě spouštěly koše plné nových svíček. Jestliže pověst o pátém slonu nebyla pouhý mýtus, tak dnes večer spálili jistě celou sloní nohu. Vaše vznešenosti, davem se k ním proplétal Cákriš. Aha, ten, který zkoumá myšlenky, řekl Elánius, když se trpaslík přiblížil. Dovolte, abych vás představil vévodkyni angské, Lady Sybile. Eh, ehm, ehm, no, ano, samozřejmě, jsem nevýslovně poděšen, že vás poznávám, zamumlal cákryš, kterého on nenápadný útok uvedl do rozpaků. Jenže já chtěl... Sibyla, ale pochopila Elániovu narážku. Elánius nenáviděl slovo vévodkyně, takže jestliže jej teď použil, chtěl, aby předvedla věvodkyni, na kterou nemá nikdo na světě. Měla prostě převévodit každou vévodkyni. Zahalila v klobou k užasle potěšeným vévodkyněvstvím. kriši, Cákliši, sami u vás tolik vyprávěl, Jestli tomu rozumím, pak jste člověk na svém místě. Trpaslík, řekl Elánius. Trpaslík na svém místě, pravá ruka jeho veličenstva. Prosím, prosím, vy mi prostě musíte prozradit, jak jste dosáhli tak úžasného světelného efektu v téhle obrovské místnosti. Spousta svíček, zamumlal cákrys s pohledem upřeným na Elánia. Myslím, že Cákryž by se mnou rád probral nějaké drobné politické záležitosti, drahá. Prohlásil Elanius a položil ruku trpaslíkovi na rameno. Když budeš tak hodná a doprovodíš ostatní dolů, já se k vám za chvilku přidám. A věděl, že žádná síla na světě nedokáže Sybele zabránit v tom, aby doplula dolů k recepci. Ta žena dokázala plout. Většina lidí se kývala ještě chvíli poté, co je si byla minula. Přivedl jste sebou trola, vy jste sebou přivedl trola, můblal Cákriš. Nezapomínejte, že je to občan Ankh morporku, chráněný diplomatickou imunitou a velmi špatným oblekem. Ale přesto... Není tady žádné ale přesto. My z troly vedeme válku. Ale to je přece to, čemu se říká diplomacie, nebo ne? Spůsob, jak nebýt ve válce. No, pokud vím, tak ta vaše válka trvá už 500 let, takže se nezdá, že by se jedna či druhá strana nějak zvlášť snažila. Budou tedy stížnosti na té nejvyšší úrovni. Ještě další stížnosti? Našli se takový, kteří tvrdí, že Pork umyslně dráždí krále svou skažeností. Krále, vždyť on zatím ještě není král, nebo ano, rozhodně ne do korunovace, která zahrnuje jistý předmět, to je pravda, ale jedná se o pouhou formalitu. Elánius k němu popošel blíž. Jenže ona to není jen formalita, že? Je to ta jediná a nejdůležitější věc se vším všudy. Bez ní, bez toho kouzla, nebude krále. Jen někdo jako vy, kdo vydává příkazy a vlastně k tomu nemá ani oprávnění. Někdo jménem Elanius mě bude poučovat o statutu krále, prohlásil bezvalného přesvědčení Cákriš. A když se ta věc nenajde, je povšem, Začne válka. Podzemní exploze. Zazněl slabonký zvuk, když vytáhl hodinky a otevřel je. No na mou duši, to už je půlnoc. Pojďte se mnou. Chcete mi snad něco ukázat? Ne, vaše vznešenosti. Chci vám naopak ukázat jedno místo, kde něco chybí. Aha, v tom případě bych sebou rád vzal desátní kažičku, pane. Tu? Nepřipadá v úvahu. To by bylo znesvěcení. Ne, to by tady nebylo. A důvodem je, že ona s námi vlastně nepůjde, protože ani my nikam nejdeme, že? Vy byste přece nikdy nevěnoval svou důvěru zástupci potenciálně nepřátelské mocnosti a neodhalil byste mu, že vám do hry v prakticky o všechno chybí nějaké to eso, že? Samozřejmě, že ne. My vlastně ani nevedeme tenhle rozhovor. V následující hodince budeme sedět tady v té místnosti a probírat různé nedůležité drobnosti. Já dokonce ani tohle všechno neřekl, abyste mě tedy ani neslyšel. Jenže desátnice Řička je nejlepší odborník na ohledání místa činu, jakého znám a proto bych chtěl, aby šla s námi. Dobrá, vaše excelence, vysvětlil jste mi to. Velmi názorně, jako vždy. Vyhrál jste. Doveďte ji.